Nikola Lach Piper e Koesleya sira bestak bestei tchasuko iratzetan etsaldean. Horritan lanak gustu hasteko, nik Piper e, e uh, Koesleya e k ser eta nun sisten susen, soa hori nun di nora edatsenda. Beraz uh, spiritakob Piper xormakaren uh, ere mua Uh, Amar egi uh, biltzen ditu, beraz uh, joaiten da senperetik uh, kanbotik bastu, zuztaritze, itxasua uh, inguru hortan eta gutik gora bera beheguneko uh, ez direk gira Beraz uh, ara, hoai uh, dela mazazpi urte batukula sokmarka, soktu dela, hauzearekin eta hoai haupe uh, uh, berakatu dela dela bizpailu urte. Uh, Gurgila erditsuan gira hor, prinzipioz uh, piperaren bilketa, Asi da, deia. Dora pasatzen da, denak asten zizte betan uh, BIPH biltzen? Beraz, hor, uh, uh, egiten eh, aldugu kasik, uh, ekoizlea erdiak uh, asidirea biltzen BIPH. Beraz, gero, depeintzen du pixkat uh, luja nun, nun tokitu aden, beraz, uh, batzuk ere landatu dute maiatzen, beraz, maiatzen landatu dutenak wanche ta'ste hasten dira biltzen eta bestiak ekainean ekaina bukaeran landatu duterak acho que dirá acho que buruan edo la conservaite. bilketa horia gaur hasten da hemenen sigitzen da luzaz hasik neguarte. Beraz irauten aldu abenduaren lena arte oida asken epea biltseko bipera. Gero, uh, giada da landare bat urteaneko uh, uh, uh, izten dena, beraz, hor uh, ma bat egiten, badu hastapenian edo uh, hori uh, uh, uh, uh, uh, bukaeran, no, hori bukatzen alda, sasoina. Beraz, pixkat, uh, uh, ez dakik gu justu kinoi zarte uh, deno, hori ero aldatzen da, hori bi urte uh, bizikuntza pasten dela, bat dugu uh, bukaera edar bat, azaro bizik edar bat, beraz, hori uh, pentsatzen dugu, hori uh, pastemaini bada, obe guretzat. Mentuko ezin duzu, ezan, ezan, ja, e, kospen, una den jada, ezan, nahi izbiltuko duzu, hori e, e, bukaren ezan duzu. Bai, hori da, beraz, uh, uai, uh, landarak aski untxa dira oroko jean, uh, goiz landatu dutenak uh, partikurazki uh, bizki untxa, uh, ehoak bizik egin egindituzte erujan, beraz, uh, ala, uh, jentzat untxa pasten da, gero eka inean uh, landatu dutenak, piskatzelta xunga jaukandituzte uh, ehoak egiteko, baina, uh, Koiz da jaiteko erraiteko, menetan aldeetik askiuntza hasten da, sasoina, eta ezanen dugu sasoin eran beste koizpen bezalak, hor eginen dugu bilana. Hain justukiz, zure etxaldean bipeja baizik ezazue egiten, behitut zu beste aktivitate bat zu, zer egiten duzu? Beraz, nik baut uh, behitut behi aragi dudunak ere, hogei uh, bat behi, sarmenta zuzenan txaltzen duktanak uh, Haltxe batzu eta bestiak, uh, ala lehen bezala piskat uh, piskat uh, makinio uh, delako horiek uh, eta dira biltzera eta egiten dut gitzasuko uh, gresi piskat ere uh, gutiara, uh, txalmentazuzu zelan txaltzeko uh, egisimentak. Mm. Piperra martxan da erran ditan Leno, posible da, bakarrik piperralekin uh, lan egitea eta bizitza horrekin azkenen? Ba, bai posible da egia da astapen batan ezpetako biPga sorttu zen pixkat etxaldean txalean diberxibitatzeko diberxiitattzeko pikat hala hemen da gehia uh, ardiak egiten dugu gehi edo behi aragidunak behi esnadunak ere bai sorttu zen pixkat egiteko, egiteko egite, jaiten den bezalaen komplementando zahar pixkat. Eta huai egia da, de la huai hama jorte erako zerbait, uh, etxalde batzuz ortu dira uh, biper egiten dutenak, gero depeintzen du nola xaltzen duzun, ehan freskoa xaltzen duzun, errautxa egiten duzuna ez, uh, potetiketan uh, emaiten uh, edo, edo nola egiten alda pixkat uh, grosiste derako horiek uh, xalduz, me posibeda horretaz bizitzea bai. Biltzen duzen biper horrekin duftuki gauza nintz egiten aldira, um, Eta egite gautxa edo atxekio lola, zer egiten da, biper horrekin. Beraz, badira, iru, iru mota biperg errango nuke, ez iru mota biperg, baina iru, iru manera, xaltzeko, ez petako biperra sohmarkan. Beraz, famatuena da egautxa, bariatzen duguna biperg beltsaren orde ez, beraz, arahen baiten edal dugun ez, dugun... Uh, Piskat janari guzietan, sartzetan, deserktan, piskat guzietan, gero uh, famatuak dena ere bai biperxoka. Hoizien uh, lehen gomanera piskat idortzeko bipera, hori saldzen da hainitz. Gehiena turistu, turistei egia da, baina hemen godean batzu ere erosten dutena. Eta bada beste bat, da, biperfreskoa beraz, biperfreskoa baretzen da piskat... Uh, Xalde batzuetan ara ez dute denboraik dena transformatzeko beraz biltzen dute BPG beistenna eta gero esaltzen dute besteko izre batzuei e jautsa egiteko edo pixkat PG jore eta gauriek egiteko.zukaldean inzpaiatzen da PPG e jautza azkizen ze guztu du egikin ematen alhal da. Denekin maiten alda, biper, spetako bipera, uh, hainzietan pentsatzen dugu uh, justu, uh, justu plata batzuetan sartzen uh, aldena, mehaz sartzen alda, bo, saldan azteko, maiten alda hor uh, barazkietan, maiten alduzu, aragietan, uh, desertan ere bai, chokuretarekin iten da, uh, fritu freskoekin ere bai, bizik untsapazten da, edo zein gauzetan, edo zein gauzetan, uh, biziki uh, gustu hona emaiten du, beraz badu... Uh, Mina tiki bat, ez da biziki azkaja bere esista. Baina gustuainit zamaetan du euskaldarari uh, uh, denetan. Bai. Ez begitz, uh, ekoizpenera eta aroari ere behar uh, maiatzen lanatu baldin bada. Ez dakitzen nolako nula, aroa okaldun zuen iduriko, eta uh, uda txaxa hona okaldun zuen nola iraganda piskata aroari begira. Beraz, Shaxoina bizikiuntza hasi zen, haro uh, aski, uh, aski goxo eurian uh, du maiatz buka eran. Beraz, nek aski goiz landatu nuen uh, maiatzak ditxuan, inditu uh, biziki honak giberetik, pero, beraz, uh, joak bizikiuntza lotu dila. Uh, ekaina, ekaina ere biziki edo ja, aski ido ja, beraz, uh, bizikiuntza partitu dira uh, landareak, uh, ejango nukea haintzina uh, hartu ginueno ekainean. Eta gero egia da, usta irabete hori eta gohira astapen hori uh, aski hotzak, bizki hotzak ere bai, aski euritsuak beraz aintzina hori galdu dugu. Uh, Oroko gean aski goiz asken asten irabiltzen, baina uh, aintzina hori galdu dugu eta oai ezperodugu pixkat uh, berotuko duela, euria batzutan behar dugum, eh, hor berotu behar du haroa uh, bat egiteko. Jende hartzen duzu biltzeko edo kanpotik edo zuke egiten duzu? Nik baut sasoinari bat, ala piskat laguntzeko, zenta, zenta ala aski laboha da sasoina, bi iru irabete irauten du, eta dena fresko-freskoan egin behar da, beraz biltzen duzulaik askifite soketan eman behar da, edo askifite idortu behar da, ehobe da ukaitea laguntza untxa egiteko lana.